<تصفيق> وإذ قال ربك للملايكتيني جائل في الأرض خليفة قالوا أتسانب بها ويسكب بها ويسكب بما ونحن نسبح بحمدك ونقسس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء <تصفيق> كلها <لازم> ثم <تصفيق> عرضوا مل الملايكة فقال أنبئوني بأسمائها والله إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آذب وانبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبتن وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا إلا إبليس أباو استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذل لهم الشيطان عنها فاخرجوا ما مما كان فيه وقلنا ابتوا بعضكم لبعض ندوة. ولو كان الارض مستقر ومثاب الى حين سوره البقره مدني سوره 82 پس سورتي متوففين او بترتيب سورتي الكهف جاي پس سورتي فاتحه مقصد دجوهه البقري بيان خلور مزامين اس بات توحید اس بات پر رسالت ہوتا جہاد پیچبیل اللہ تعالی انفاق پیچبیل اللہ تعالی بائتبار در مضمون سر و سورت پسلوری صوبہ نیتقشم کے اول اصحایت پوری دی کی بیاندے دی بات تک توحید دوی مائی سا چینوے نا آیت اکس پوری دی کی دی اس بات پر رسالت او اور درے مائی سا آیت در ائټ نمبر 253 پوری د کې بیان دي د jihad په سبي له الله تعالی او د لورم ایسای 244 تر تر پوری پرې کې بیان دي د پاک دي له الله تعالی حواله سلام چې رتین وې ته ده د تدریبه باندې مشتمل ده اول باب ائټ 20 پوری دويم باب ائټ 21 نشوروشه و او پدې کې پاول کې داوه د توحید د ماوي باندې پيزو درلې اکلیه د توحید ذکر کا یا یو نه څو دوسرے او پغې باندې آی کی کس کی دوا درلې اته ذکر چې یو الله عبادت زو کوی چې الله وايي ما تاسو پیلا کړی یې ترين درلې اکلی چې یو الله عبادت زو کوی چې تاسو او شران پیلا کړی د رین زللا عبادت وکاو کوي چې مته دله فرش کولو دي او درین رین زللا عبادت وکاو کوي چې اسماني دله چت کولو دي د رین زللا عبادت وکاو کوي چې باران د ثاوري او میوې دله پیدا کوي او تاسو یې خوړی نو سمره دله لې ذکر کوله چې پنځو چې فنا ته ضروري نه یم زاد او اند عالمون سره به ايتې کوي سلو په بری ذکر کولی وایې کول ته زیری بل میمنه ځل نه سره اول کې صداقت تا قرآن مما نظل او او دلیل وحیل اللہ عفت ناصر اثبات ترسالت اوفاعتو بی صورت من مسلحی سر آغا صلورا مخبرہ مطالبہ دلیل نمش رجل جو ما خو طالب کو توحید معنی بینزو زلائل اقلی او دعواز دکر کا نو تو اسمال پر شرک معنی دلیلو خوایا کرنا جو جب شرک دلیل پیشنکو نا عید 24 کې زدر و تقویر پر کولو خواچا ته چې څو شېبته او اوبودو د مزلې انکار کوي بیا ائته چې په کامل بشارت ذکر کولو ائته د دې سکې چې په پټه کوله چې مثال به زړه مقصود نه وي بلکې مثال د پارو د مزلې د وزحات پی بیا ائته ستاي چې او په ته دی ذکر کولو د دې خلق څو چې په قران باندې تراځلته الله رب لجس فرمایي چې دا غلطه شی دی الله درکولو زمات الله قامت قرانه کوي اگر چې او او نه پانلې او فصالح <سؤال> په کومه کې او دا دی حکم راغلی چې هر کای چې آنلاین کومل حاضرون اخرته ګټاونیا زیرو داخله کوي بیا د اې کټایس نه زلو نه مدونه ذکر کول او ولې مرته د نیش نه مشته کوي د نیش مشته کوي نو که څه ته خورونه بیل نه بیا دې نه مت ذکر کوله ای ته نتیج د دنیا هیڅونه مې لا ویستاس په پایته ده په دې کې نو کیسه تک ورونه ویلا اوس نني درس کې کمرې نه کېناوه شو د رتي یې نترم نعمت څرګرکې چې تاسو نه کوه آدم علی سلام یې په فرشتو باندې عزت منکو او فرشتو سمېو په موکو چې تاسو ادم علی سلام سره په سجدا وکایڅه نو کیسه تک ورونه ویلا چې نکي عزت منلې نو الله دې عزت منوي اله کوی دا خپل نی بابا ولادت یې یکه اډیر خصهلو نو چې نک خصهړې وي دا غوﻻ ته کوم کلر د عزت په نظر نو تانه متونه دې لپاره ذکر چې په بدی باندې را په په احسانات وریا دی د خلکو ته به توري ترغیب متوري تر ویو کلکل ایو انسانم یو بندہ ثقل احسانات ور یادے بہ توری ترغیب اس باتہ نہ پینہ کئے جو کہ انسان لازما تنہراپ وچ پبل انسان بانی کئے او کلکل ایو انسان تد احسانات ور یاداش ور کئی دفرض ترغیب وکپلا ول وچ وچیا تلمہ جان دی واں تے تبی ہم سولت نہ دی تلمہ کتابوں نو پسوا واں تے کور تلمہ دے گاڑی انتظام کو تبی ہم سولت ور تا حالال ما د استاد امتظان وکو د هرې خبرې ی ته بیا هم سکولته ن دا سانات واې ور یاد دی ترغب پر کوي چې وچ پهړه کې د سنساخله او ځان کړ نن د ځان او نه کی دی سبا به په امتحان ک بیاړي سې ننااز یو ته به بل ته به کوري د یو ملګې نه وخه په کېږي د بل نه بخه په کېږي مالې نهقلګ نه پ نو چې سبا په او هغه د کې طب بیافرې ناز خ دا ن چې نن د ځانو اور په دلیا دی پميان کې وې په خسته غړې باندې تیر نو دا د هغه چې دوی اودا احسان نور یادولی لکه د پاره ترغیب دی نو چې کوم احسان شانس خلق دی د دې د نیکزرې څخه وږی نو د بیا د هغه انسان سره بلکې د هغه د بچو سرنمد نه کوي وای د دې نکوه زمغني کسره په خلانه یو کا باندې سرګری څنګه وسره شپه ته یا دیبنده سما زربلاني وخت خکړی دي نو اوس زه ته بد ویل شم اوس څنګه ما زره بد پړيم نو زما لاس او اوله بد نارځي دې سره وکولې ما سره خکړی په یو وخت دا د انسان شناست باندې کار او د انسان ورا موش نو اوس زه راکړی چې اره نه مخو کې نو چې انسان وسرو کې پمادي څه انسان سدا کرا را شيته رټایو کورې حق کولې ومنځه ولاو کېږي ومته په سانځره باندې نيشتي او دا کومه د سيبو مالکه ډېره ټالک له دې سره ته خپل ځای ته تیارو پنځه نه راغل خو پنځه دلته تیار راغله ته چا پنځه وی د چا کړه وو د چا تاونو نو حدیث امام راضي نبی عليه السلام فرمای من لم یشکر الناس لم یشکر الله سره یو انسان انسانو کې او د داغ ش کو یادان نه کاا د ته اصل کې د الله شکو یاد دا ځکه چې ددي بندنده پهم ک الله واچ چې زما دی بل بندنده سرهښ و کاه یو لزت ورکهی سره فزممت <متحدث> را کاه ی ل پیس ور کاه لا دا به سره و کاکه د پوه کې بنده خلانو څو خلک یې لا سمې دا د کېله د کر سپې تنظیمو کې الله ته ځې شمو تنظیمو کې الله د استاد د پړې تنظیم نه دا د ټوکرا شو د سره مدد وکي دا تنظیم چا وکړه الله وکړه الله دې بنده ته پړې واچوله څو ورشه راتللو کدي بنده ولا ورسله په کار کې تاسو او غو بند شکریا ده کی تاسو یې خو وکړه نو دا الله رب ال تفسیر بین نعمت پای او د ل ذکر امتنان ویل <سؤال> شي تاسو له نعمتونو ذکر کړئ دا تاسو له نعمتونو چې دی کی دا تعالی د رحمانیت هغه له مونږ ذکر کړئ چې له امه ربانه ته دا مهرانۍ ده ارتشا سره کړیږي او بیا هغه په کوم دم کې ته آپ کې bagai ke atune matlab bani jaili dir kai age ke tallahur rahim yas agal monu ta ishara ta chi khususi meherbani ya da bani israilo sura kori. urabi zena uzrem ne mat dir kai chi sa sunikha adamali salam izat man ko pa malai ko bani aw malai ta karu we chi adamali salam ta tichata ukai le ta khata khuru nabil. kai fatak khuru nabil na ta zinga dallad awdaniyat na inkar kai. وای زی قالویللي ر په کره را ل ملا کې فرته ان چېق ن جاایون پیدا کوون جيیم ف اور په م کې خلیفا جايلون پهه د خالییک پیدا کوون جيیم اور په م ک کې خلیفا یو خلیفا خلیته ما نه عام فسیین هم خلکې کوي وای نه نۍ چې الله وي فرشتو ته چې پیدا کوم پزمتتي یو نه وي د پدې آیت کې الخليفه مان ابو کوم خو په لومړی خپل خبره ذکر کوم چې پدې آیت کې الله رب دې سره ملائکو سره مشورې وکړي خیال دې خبرې ته الله مشورې به ساز وکړي مشوره واغ انسان کای چې نکو یی کنا دلله مشوره ته ساتي زموږه ته چلسي چې کله یو کار نو مشوره کوا د خپل تنظیم مرکانو سره چې دیني کار وي د خپل تنظیم مرکانو سره مشوره کوا بیا فیصله وساله راکړي چې ملنار پولیسات ملایکو سره مشوره کړي دا او فیصله بیا کله کړي ځه د نړۍ دنیا وی دی نو که ته پویږې یو خیر سره مشوره کړه ته خو یار اغې چې خپل <سؤال> سره مشوره وکې ته خپل نه پويګي او خپل سره مشوره وکې او دې امه انسان دې خپل نه پويګي خپل سره مشوره وکې ته یې راوې چې ما خدو نه چلو سوچ نه راسيته او خارج دې تلانی به نه خو خبرې واټووله مې نه عمل مې نو फायदा راتللی نه وشو او لاشه باندې تا وای تاغه هیڅ ینه په خپل پلار څخه او نو بل ځان سره مشوره کوي کومه وي چې بس په ټوپټار سره خلاص کړي چې څو خبر خبرونه شي په ټوپټه په ډیر سره خلاص کوو او شاته د چا ته کوم ګولونه ولګوي سیوا د پدنامې نو سیوا د بي ژتای نه هیڅ انسان نه پوېږي په کار د هغه مشوره کوي څنګه کې حديث کې راوي نه عليه السلام فرمایي چې وټ کار کول وړې راغی نو مې پداسې استخاره کوي د الله سره مشوره او اوخوااب کرا په غوار کارې مشوره پول د الله سره توه کاتلپل بندو کې او هغه مون دواوي که چې نو بیا انسلام پولې دی دخار او بس الله نه سوالو ک د چې د انسان به یو کارې خې وي د زړې هغې متیم شي خوشحاله کولو کوولو کې م خیر دی او چې خیرری پهېني دي د انسان ل بند شيشي زړی بند شي په سوچنی کوم دا کار نو خبول نو اللهره د دزای کې دا ملائکو سرام مشوره کریدن چل دا چې مشوره کوا مشوره که خیر اوس اوز خلیفا مانا خلق گئی نائیب او دا خلیفا مانا نائیب او دا خلیفا الله نائیب او پکتا ده اللہ دفارا قطعن غلطا اوی دیو خبر بانی زدان چه کنانی کریم کی اللہ زائب زائی دا نائیب نمنا فرمائیدن لا د تخیضو له ده الله له یبان مي ص داسې الله له دا مشرکان و چې د الله نب نو چې اوس ته د خلیفهه معنا د ب وکې نو بیا د فران د را سر مطلب شو بیا ددي اماو د تتونه به یانرو د د تتلوننوسه مطلب شو شوم چې ته نو اوسا مرمفر چې زه پهې ای کي د خلیپې دا قرآن کریم کریم د دلیل ده او د اسامه کرامو نوم منقول دي اول معنا تر صحیح معنی او داسه دورو مې خلک د نایب دا معنا غلطه ده اول معنا صحیح معنی ده نو نایب یعنی مطلب خلیفہ په معنی کې او تاسو مخلوق پس زه په لکه کوم چې هغه بده یو بل نایب دوی دوی د یو بل نه ی لکه عدم علی سلام الله و علیکم په دغه نه پات متاغه اولاد دا نه بیا په دغه څامن د پات داغه مسیداه نه ی باندې تاسو یو بل فسیر رواني په یوه خبره باندې یو بل فسیر دا نه ی لکه ګوره کور کې داغه عمر تیر شنو داغه بیا ځامن شي نار ته مهنه تیر شي داغه ځامن د پلاړ په ځای کیني بیا ځامن چې مشران کی بډاغان چې مړ شي داغه په ځای داغه بيچې غنوسي کیني نن په ځای کړوسی دا شه خبر را روانې شه لږه وته نو خلیفہ مطلب کډیو بل نه یا دې منه نو خلیفہ په معنا دا نایب د د پارتیک نه دا د بند د پارتیک دا لکه حدیث راوی اول او وکت دی کړه چې له هغه څخه وي یا خلیفۃ الله اذن لا خلیفہ نو اگر ته دوی وویل لسه بخلیفۃ الله ذا لنع ابن ولی کینی خلیفۃ الرسول لیکن زنایب یم د پیغمبر په کو دی خبر ومن زنایب یم د پیغمبر په ڈا نائب ڈا پیغمبر چی پیغمبر نی نو کار بیا جکو نو نائب آغا سڑے نیسی چیاب آغا ما نی مرگ راجی او یا آغا شرط پا چوٹایی بھی نو داغ پزے داغ نائب داغا کارونہ تا لکا باکشا دے دی بزانتا وزیر نی ولی باکشا نی اوزے که انو وزیر داغ پزے کار کئی دائی نائب دی کې نی اوزے که انو سفکر داغ پزے وانے کار کئی د نو چې چې ن الله نه نو ول الله چېته په چپدي یا الله یاې لا کو په الله باندې مرک را الله خو د چټ نام پا والله خو د مرک من سفا ووهونله ی موور الله خو بندې دی مرک کو نو را دغه سااج نو دا مع امام حسن بسری رمات اللہ لے کردی دارانکی امام موردی هم کردی دا پا ان نکت والیون کی او امام موردی پا ان نکت والیون کی بیدری وانا مانی کردی دوی ممانا دا خلیفہ دا دا ابن عباس رضی لانون منقول دا او بن جرید زکر کردی دا چه خلیفہ دا پیریان ہونا نائب دا پیریان ہونا پا دنیا کی اول جنہ کو سیزل د چې ن عمرونه ډېر چې یاد ډېر زیات او غزه کاله درې زر کاله نو الله را په لتې چې زه یو پر را کوم د دیژ نه هغې به ژر زر دنیا ته را ي او ر دنیا به دنیایا زر ضر او زر ضرر به ت والله چې دنیاې چې نات پیدا داته راغ نوه ډېر زیات په سونه او وې کې نو الله را به لژر سر چېناو ل زم کې چا دیور کو انسانانو دیور کو انسانانو دیور کو نو مطلب دا چې تاسو کوم چې هغه د سنتو لبا درځي لکه سنت هجر ای 22 کيم د دې معنی ته ایته دغه مانا د خلیفہ خلیفہ په مانا د صاحبدار د مامون او محسنینو زمانہ دې په تاسو ته ژله مون نه په لګیدا ای خلیفہ تم مني یعنی دل نہ خلیفہ نہ دے دل نہ خلیفہ نہ مراد ہے بلکہ ہم نے مسعود تے جو جہد کی سی خلیفہ پے معنی جما و تعیدار سی سرمیں تعیدار پیو انسان پی نہ کوم چلاوے اگب جما تعیدار دے جما حکم نہ پی گئی نہ کامیابیاں دی نہ کامیاب وارثان دی نہ کلت دی نوتا منا انم وردی انکت ولیو یوں کیڑی او بیا اجازه مو سلطانیا د امام اوردی کتاب د سیاست معنی بهترین کتاب دی هغه کنده کړی دا چې خلیفہ چاته به نشي نو هغه وې چې خلیفات الله نشري دا چې خلیفہ غوداغه چاوي چې پاغه باندې محبوبت راځي مطلب هغه پټی کی یو ده چې حاضرني مور دکو رزي نور توید کو خیال ساته نور توید کو خیال ساته دا چې زوس کور گیم ما ته غنغ کاری نو داشتی که سمال باز داد اللہ دا پار استمال اول دا گورینا روا نو ایس خال ربکا او یاد داغا وقتیوی لی ربسا للملائکتی فریشتو تا انیچ یقینا سا جایلون پیدا کونکیم فی الارض پسمتا که خلیفا یو نائب ته انسانانو یا خلیفا یو نائب ته یا خلیفا تا بيدار بوله چله وځم تا بيدار بته قالو ويل بيپريشم اته چلو پيا ايت بينا کوي پدې زمکه کيم مناسو کو يفتدوچ فساد بكاي پيا پدې زمکه کيم ويسيكو تما او تو يوي بويني دلته یو اترز راځي چې پريشته قالو دي کنه ڈو د تسنگ ده پتاولا کیدا چې انسانان دنیا تراشی ڈو دی پا فساد دائی ڈو دی پا دنیا کی بی نی توی ای ڈو چوات داده ڈو چو فرشتو آل ودې دی کیا څه کو د انسانو په جناتوبانی کیا چې وو کو د غای په حاضر بانی چې په دا غو په جنات حاضر نو پریشتو وي چې د دې سمتی اب هوا دځه دا چې د دې نه مخکې په دې سمکه باندې جناتو چې دل نو غیم خپل منځ کې شرونه فزادو نو نو نه را پليځه لکه په دا غو انسان لې ور کوي نو پریشتو وي چې انسان راو نو دې هم دغه شان فزادو نه کوي کایته نه ایا شک کو نو او سوال بلنا چم چې په دا خبرو کوی ونه نو نسبه بهمدک او مقدس نت د دې کې دلیل نقلی ذکر کوي ته ملائک نو پداوت توحید کوو بده باندې دې په ملائکه په هیڅ ذکر وکړه نه یادگی راځي او دا پر ذلیل نقلی ذکر کئی دا ملائکنا چه دا خواقا بسلا ده دا ملائکو مکوری دا نو فرشتو الله اللہ پا حکم سے اعتراض نمی او خود ایس پر انقیاب سکارا کئی چه اللہ کتا عبادت لسو پیدا کئی اللہ عبادت خودی مونگم کم کم کم اللہ شکور عبادت تا کمر بستا و لاری نو الله تو تولی یو انسان پیدا کی زمون استستا د مو سرهمر الله دي اومرمال وله د ل پټې خیر ت واچ هغه پرماي د را شي اال دی دی چې یو سړی دی او دهغه یو نوکار دی نو هغه د کور تو دا خل مهله رو و راوریم له کو او نور چې کوم کارونه یغم ملکه او ول سړی او خ وه نوور یو نوکر دغر ته کول ول بیا رورو ددي سړي بې ګډ شو کارونه ډر یو بچي یو سکول ته بل بل سکول ته زي تارنګ د بازار نو سودار وړي دي تارنګ یو څه کم خادایله بولل دي په گاڑی کې دوی مالکونه یې زم یو نوکر بولول مونږم په یو باندې کار دېر دیټولته نشي رسېږي زده څنګه یو بل نوکارونی سم نو دوی به مور سره دا کارونه کوي زده امه شر شي کم نوکار دے دوی ته دوی هرچی وایته نو نوکر بل څه یره پتاه لوت بیا ته نو دې هدا یاره ټول مکمل کارو نو سر فرسوونکنه ما غوا تاسو شکایت نه کړې زه ډرایم کوم زهو تاسو لا سب ذمہ وړم زه تاسو پکېم اڅکول نو زه وزن راولم خځ دې غوخه دې له وزن راولم بالدادان مجر لوکر چې دې لا دې خپل القياد کار کوي انقياد مطلب ولا تابداري چې زه تاسو ته تابدارم نو کو نني نو خير دي نو نحن منګان نو سبه او باقي بیان نو دغه فرشټو پر یادگار کړي نو چلله عبادت لپاره کې عبادت کومګیو کن نو نحن منګانو سبه او باقي نو به هم نیکات قاعده لویت په صفته نو باندې او مقدس نو او پاک ګنوځات څخه شریک نام دلته داسې الفاظ ذکر کو یو تسبيح یو تحمید او یو تقدیس د دې او تهميد تعلق را د الله صفاتو سره او د دې تقدس تعلق را د الله صفاتو سره دی الله سوا ذات صفات دي مشرکان نه او الله سوا صفات صفات دي مشرکان نه قال ان ویل اللهم وصل الجوابوري بلی شمول خپل انقیاض غاره وکنه نو فلنا فیصله وره چلو سره مشوراو کا او فیصله خپلنا کي زي قال ان ولي الله ان يقينا علمو بويقم ما طاقت ماني لا تعلمو ان تصبن بويقاي تاس عبادت کووي او تاس غنا نه کووي نو پتازه چې په دغون غمازه نشه کوله دوی ته خبر واني پتا تا که خود گناه ما دم اشتا که کوي کوای نتازه عبادت پیدا ای اللہ وی ما تپتا تا ما تپتا تا چه انسان بزا پیدا کم پتا که بزا گناه ما دم بی دی با گناه پولیم شیده سربا نفسم بیده سربا شیطانم بی خود دی با بیاهو پا نفس او پا شیطان با نسبت بی او دالا ایتان بکی دالا تابیداری بکی الله عزت یبه دا انسان پیدا کنه چې ناڅ په توي پدې تلای کې پدې کټ کې دین ورته دې ټول تکینم خدای پر د الله حکم دی چې نور قرآن یې تکه سماوات تل کا جنو ناتل کا نو دی مدد دینه دی منی دې ورته شیطان نمني او دی پر اجي دی بابا را نلکه پدې ځای مې استاد محترم الله دی عمر مولانا دا په لن دی ډېر پیرو برکت واچي مشال دې ډېر ښایي وای یو څنډه هغه مونږه مو یادې ټوله ورځ پیارې کړې ځکه چې مونږه ډېر اکثر فکرونه باندې واری کړل نن وکړ یو کور رټه ویلو بل ورځ وکړب کور رټه ویلو نه مونږه وارجل الکه څه چل دې ټومن ډکور ته ځنه ګرځه مونږه وارجل نن موږ رټه ورکوم دا شي د مولا وار دی نو مولا له خو طار من او سوار را مولا خو د کمر د قیمت نه خبر نه شو شو مولا د پاس د قیمت نه خبر نه چې پیاڅوک کې نمه دیرته چې د وې د قیمت نه خبر نه شو ته د وړو د قیمت نه خبر نه شو دی د سډر ده قیمت نه خبر نه چې سډر پهڅه کېږي دډ کومن پسو دي کو هر تیار او مقتديانو تدلي پر اچي دی او غوښتل ورو دي لورس ته تیار وو کي دیا په کرمه وتی شي خو په کلو کی ويره و په گرمی پر وټه پسی خېلو له ډیره سیاستدارو د سنحت طریقې چې تلوري لټه ملوښک وچو زارې نو دا غي سره خو لوورس ریوي نو گرمی پچی دی کې له لوکو یاره نو به زموږ د گرمون دتي نو بیا پات کې شي خړه کې څه سربي نو بیا دا ما خام روته ما خام روته څه پ مړا او بس ما سټر مې کیو نو خو به غمو دي شي دي دي شپې نو چې نو چې نو بس د سالور سالورني مې کیږي نو په خوښ ستړې شوی دړي توزي ویلي نو را پات شي په څنګه دې ته او بیا ویا چې کوم را پات هم توري ځو سلا بانک څه پورې وایم چې بل غونیو او کاته ته چې او دیپنه یا بلکستی چی آغا تول اور رسی کار کسر کڑی دی تو پٹی کی زمی داره کڑی دا یو اکڑی دا تووٹی کڑی دی او فصل بے سر یا چولی دی او دا سر آ چولی دي او دا سر آ چولی دی خیالو پیڑیر کران کاری چر تا ده چولی دا دی دی با دا یو یو امو تیج سڑی غلطی دا دیر کران کاری دا او د غور چې بند کوي را ډېر ګراناند کاري یا کو یو بند کانداري چل یا درې تو یا یاټټ بلټې ټوله ورځ کړړی دی ی دواونه ووهلي خختې ګټې لګولي ټوله ور او بیا ماسکوتن چلته شو دی دی نو سره ده دی دومر را ال او دومر رسرومانه تجو دمال بیا را پاېته او ستوومانای نه بدن کارونه کوي و یو ګولای هو توا سولې زه خیر دې مشملې لمدړځ ول کلاری چې بیره پانس او دې را پاسې دو او مونږ یو او د دې دې نه دړدونونو نه د دې دې رسومانای نه چېټټ ولان کم یو خو شو نی دا مندار خښو تم ته چې دوه لو راځي مزوري مو کا په او ګټل او بیا الله دو مه یې ورېښتو کله تاسو مونږه وکړو او تاسو والله عبادت کونه خیر نه تاسو عبادت نه پیټایې اوس مولا کته چې تاسو دغه خبره نه زه کله هم زه له ناس له سپور او کار څخه په دهشتنه چې کار درته وږي کوبه دا پایدی خلکو خلکو ته ناظري نه خلکو ته دماغ په نه خرابي یا د ساته او له پیغام سره کینه په ځای پروا هاگا کرس تاجد دا اغا انسان غوردی چه تولا ورازی خپل محنت مزدوری دا کور کارو مکو یا مثال خدشوی تولا ورازی خپل کور کارو مکو بچی مولو بلکو غم خادی مکڑا ورکی درس و تدریس مکو او بیام تشپی پاسی دا والنا توبری دا نو کما خشوش تاکمی درس و تدریس مکو دا کور کاری مکو بلا بلا دي او دی پهله بلله ده ټولله ور کټ او ور او او نور ته پروون دي چې طورې ل ګان نه دی نور ته خوله ووب په ما وي چې دا بدن مې یخ شوي ده په دی نور ی سووشي چې خوله را نو دیته په نورې خولهبا پاسه ل کار وړو نو ټوله اوور نه او لاس د شوي چې سټي شي او راپاسې توهکمونو کې نوڅو ته خبره وته خبره او بیا چې لا سباره پا و بګا به چې را پاسې ته ي تغه توه پ دوا راته او چې بیا په فید شوي یا یا چ نو کو چا اوسویلني وي د دا خل خو د دا شو کو چې د بېګا پاسې وممون کړی نو دا نو د سفا ده د او تاس د مطلب داوي کې چې که پرېې د الله بعد کوي نه دا مې ماده ل پیداده د مېخواام کوي انسان دی بادتو د داد دیر نیاد ازیرون نگی زکا داد سره نفس سمده داد سارا شیطان اندی داد بیمارائی دی داد کور داد بچی دی داد شل اونزر ضروریات دی او اگر دول پری کی دینا چه پران تکی نی ور سارا اپل منز نو آخر کئی ذکر و اثار کئی ذکر و اثار کئی ذکر نو دا سا ور دی والله تو ی فرشتو او صففته نهشته د به داس انسان دا کوم چې ده به نفس، د نه سره د شيسانانه بعد قالو پر میيل الله اني قی ن عالممو پوهېګه ماما ما باه سبانې لا تععلموم چې تاسوپ نه پوهګعلمما آدم لما او و خو دله دممه سلام دا نوونه نومونونه د سیزونو یعنی اثر د سیزونو غا ټول د زوت مط کوما او خو دلل د به لمات ته مې السلام تا سر د سیزون او دا نه چې او د هررا م سرې ته وکلو دخور را سرې ته وکولو مطلب دا روت ددس اثر سر دی دی نو پخې ته نو وویللي په فیتر کې ته واچ پوه دی په خبرهبانې د اوپو اثره والله په فتې ول چې مطلب دا اوپو انسان نو دد اوبه بندويلي نو دد سا سر دی د ما دارنې خ دا د سا سر دی خه چې خاون نظره میلا او شي دغه د پاره ته ماداررم سړی دی دا د خې د پاارسې یت لرري تا د سې مواف کو هغوی زت د خ زر نن گی تا خو دا به در و ته و کو نو نو ته و کو په خبره لکه ګورای دا نه کوراس خاص جما دا انسان سترتي تقاضي نشته باندې کوي کوئی نه په خبره باندې تاسو ګورای دا ماشين چې په ځان او دې او شي نو ته چا چې ته مو سپورې ولاو له که کې چولې لیدل خبره خلاصه ده نو ور دي چې دې مور ته وایي ما ته پیسې اوړې دي کله ته فکرتره فردا لوګ پروتا ده نو چې دې اوړې دي نه مور په یور کده مور ځان دې شارو کې تاسو ګورئ هو چې څنګه شین راو غو پ سیمند کای چیر مارغان چې ته دي چې دې غو پ سراځ په فکرت کې دالوګا څنګه پروته نو به چې او وليني دا یې به دی په شیته را باندې باندې زم څنګه ماتي ګیره دی نو دا رغه انسان په فطرت کې الله رب دا خو به څه وږي وزا ري استري پکې واچو ته ماره زهم دې پښکل دنمون علل ملائکتي پرېشتو دا صلی الله علیه وروقي سٹ کوي هغه ویلو دښت نه نو بو سانځار غوي نو به تند وخت نه دی بي بي سانځار غوي بي بي چې د تا د چړې دا ما آرام دی نو بي بي پېژ سلطانونه په فريشتو باندې فريشتو نه تاسو پوځو چې زه روته سا سر غوي نو بو سانځار دی د بي بي سانځار دی نو فرشتو جواب بر ورکو نو نو تے وقالن ویلی وسلم ان خبر را کما چون مې اسماي ها ولای پسر د دې شنو ان کوم څه دې په چیرتا سريشتني ای خپل داوا کې چیرې عبادت نه پیدا کې بس مونږه دیو نور څه کوم پیدا کوي قالو ویل پریشتو دا وونه سیل مې کله کوم ملائک نہ قالو فریتوو سبحانه تا پاې د تا ل راله دی لا علم لنا د اعلمنیشته دی دی الله لکن ماهغا اعلم دی اللم تنا کې تامونول را کړی دی دی نهکه یق نته انقلړې موته پذاات کې مکمت وللهزیوي مقالهلی الله قاله نوویللي الله اوس السلام په زیلت کاره کوئ په فرو د لما یلمی فجللت پرکوو په تاسو قالانیلله یاددم د منی السلامه هم د هم خبر ک دا فريدي بیاما ایفاس سر ددي سیزنو چې د روپ سا سر دی دبوان سر دی د خو د پټسان سر حلال دغلالو د حرام سر سر دی نو فله ما په سرکه هم به هم چې خبرې ورکدي پریو ته بیامافااس سر دديسیزنو يقولون <تصفيق> الله ألا ما قل لكم هل يمكنك أن تكون لدينا أصدقائنا عالم وفهي كما غيب السماوات في علم غير ناس وانه هو الآن في ذزمك غير ما نامه سورة بقريبة وانتكري وكساس بياد جراجز ياد جمع راجز ما غاب عن الحواس لأن الحواس خمسون بلقل قدل أي طوي او أو علم غير داد الله سرد و هغهږي په پیغام ما په سمانی توبتونہ چې تصویر کار کوي او ما کوم کوم ته تومو نو هغه چې تصویر پټوي په فرشته څ پټول هیڅ نه پټول خو کلمه د شمول دا په کلام کې هوس نه پیدا تاې لکه پلار لار تصویر ته پورتي چې بیچینه ملمر هغه له چې مې دې پښې لیدې چې هو ته شي دا مې تصویر دا د کلام هغه اوسه وی دي دا کلمه د شمول علاکه سره روټه موټه مو کړې ده دا روټه وروټه شونه موټه څه شو دیت سوی کلمه دشمول اون سی سوال راتی دا چه الله رب الایاز ادم علی سلام کار سرات به سزون اقل او فرشتوته اقل اي... تا... مقصدت... او امتحان به دهونو نواغستو زیبا سیکی لکورا پکیاس زو یا ویکاشتا دایو ایت مقصد او معنا او بلې تاونه او بیا دې امتحان نه ټولونه یو جواب نه کیه که پاس شي او بلې جواب را نه کیه که فیل شي ځکه که مه فیل شي زما یې دراز نه کوي چې ما ته خپینو ووله نو دا دا به مې امتحان ولې وکړ یو څه واغ دی ما مکه موي چې آدامه علي سلام په فینټرت کې ای تاسې زنه اغه وکیدو نوغه وروته په خار پویا شو چې په دې وروته بمریدم پاره د سند برتاوه نوغه پویا شو چې راته وګښکم چې په دې به سماتند ماتي دا رې دی نو خو دې تا چته چې د بيبي وته وی نو یې بيبي چې تا دې سره هغه پور کې چې د دې سره انسان اغه ژوند نو دې دې کې اغه خبره اغه خبره ته اشاره کوم دا آدم علی سلام په تو ضرورت وو علی سلام په تو ضرورت وو نو هغه ما ورکو او په فرشته کې کو د خوراک سات او د واج کوئی دینې شاوڅه نه نو ایب جواب سو ورکړو کوئی دې خبره فرشته هواده نه کوي په فرشته کې په هغه سره دینشته ده فرشته خوراک نه کوي فرشته خوبه سره عبادت کوي دا د لو <سؤال> دې وایي چې را فرشتي بي پوه نه شي او ادم له سلام څخه پوه نشو څنګه وګوراکای کنه داغه په بدن کې داغه په فطرت کې دا شي نو پروت دي زه کې په ايدي کې څه کول نه ها سره كلها كل <سؤال> عرفي ده كل عرفي کې دې کې ته مانو کې كلها چې د ټولې دنیا څخه وویل دا نه صحیح کېږي لغا خلق وی جمال امير او اسواغه بادشاہ ټول سره راجه مته نه د نړۍ ټول دنیا نه راجه مته بلکې خپل مملکت چې کم سره زر اوهای ټول راجه مته کریم کې د دې کله ها او تعداد مثالونه دي لغا النمل ايت 38 بلکې خپل مملکت چې کم سره زر اوهای ټول راجه مته قران کریم کې د دې کله ها او تعداد مثالونه دي لغا فسوره النمل ايت 38 بلکې خپل مملکت وعطيت من كل شيء ويغي تهر يوسس ده بادشاهي ورقل شئ مطلب ده بادشاهي تكب ضروري سيزن ده كل عروفی اغاو تملاو شوئ ده لتا تقته خوج ده پوليس ده مال ده اغاو تملاو شوئ دارنگه صورت کهف آیت سراسي كرازي دوات الخرنين بباراك انا مكان نالهو في الارضي وآتئناه من كل شيء انسببا بابا من كل شيء سبباب القرنين اجت على غدا بادشاہی کم ضروری سامانو او فوج حتیان مال دولت اهمی اوله ورته و دبات الفرسيه و نفاذا تكللا مالها شارده تن يقتنصها وکول نه ماله له هم کله چېره چې ته شاري دروقتي... د تون یو نیک کمپ ما پس منډ وای و تخکار یو ن را غ شپ کو تملا شي نومونډ پسې وایي وایي دارنې دا آ نهدي د شرف او د بهتهثابتول دپاره معاملو غ نار کوم پري نهبل نه له ذللی شي و جاي وي كل نماراج حقيقي او اميمي دي يعني مطلب داج اذن عليه السلام الله ارسو كل ما كان او يكون شكم مخك تي شي حكم چايندا کی راروانو نوكي اذن عليه السلام الله دا ما كان او دا, دا, دا ما, ما يكون علم برکو نو نبي عليه السلام تکي بتريك اوله ال مغيب مرکدي تکي نبي عليه السلام گد رسل دي او بیا اذن عليه السلام زپاري موضوعي حديثم ذکر کی. و یره و یغه امام سفیی ت ذکر کړلې و امام سفیی ت ذکر کړلې کله دا خبرې ډېر اهمه دي ذ خدای له مخې او د قوم لکی موت مودروي سکه چې د تیان په با پتاځوانی په دې لغو باندې دراست کړي او تما بیا د دې حدیث د سند ترې د راوی جواب نو آغا و سی دی نو هغه وایي امام سفیی ت ذکر کړلې شي اخرج وکيل و ابن جرير وإذا د را رادي و ک د مجر او وای مجري بیاعباس في قوله د الله بېقول ک چېله مععاده كلها اسمما قال نو وای اسم نو دا را وای چې اوو دل الله ل عظسلامان سر اسم کلي شي نوونه د هر ح القس حتن قسممي ح قس سا تردي چې دغهې پ مه قولو اواب ته او چې واړه پ ل وي نو قې آب ته و دانې پوس ته او پسیت لا وي تر دی چې دا بندونه چې با با دا بنده چې بعض را چې آواز کو چې اوازکه دې واړو نمونې مته او ف ته او بیا و چې معام سریتي دا په سرورې منصورور سفه نه پرېې لر کري ساته دا حتی سنظر صحیح نه دی س نه دی صحیح ندیتی خلق و تاہون دا حدیثی کتابون و طبقات معلوم ندی خوبصوی امام سیوتی زکر کردی بطور منصول کی دیت اذا پتا نشتا دیتی امام سیوتی دکمی طبقی مفسر دی او دا غدا کتاب دکمی طبقی دی او دا نور کتابون دکم و طبقو دی یا سا دیت احادیث دا کتابون و طبقات دی دیت تفسیرون و طبقات دی لکه د شیخ رحمت الله <سؤال> له کی ذات دی ميل ساييني او پاره کې را دي ټول مو تفسيرينو او دا غي دا زمانو او حالات ذکر کړی چې کم تفسير صحیح دي او کم غلط دي کله راجيتي اقوال دي پکې مرجو دي لکه جماعت دي یو څه هغه ده چې هغه په ټول کتابونو کې صحیح الاسناد روايات خپل ځان لازم کړی دي او هغه روايتونه په ټول کتابونو کې ذکر کړي چې هغه سند بالکل ټکته لکه امام بخاری او امام مسلم رحمته عليهم په بخاری او په مسلم کې هغه حدیث چې هغه صحیح سند ولري دانه دې سیم نمبر 192 کې چې هغه په ټول کتابونو کې د حدیثو صحت ارقام نه کړي بلکې صرف روايات ته راځه ورکړي دي او دوی ته چې کوم سند ملي او شیې کله صحیح او ضعیف څه کوم کوربه کوموده مزوره مز د قاری په علم باندې یمات کړل دي او سند دیواله نه کړي او قبل ول اورد سواله فقاری باندې یعنی فقاری د حدیث هغه باندې بریښي لیکټو براني د موحدین 30 یا د مثانی په نوم چې کوم کتابونه چې حدیثونه نننن خلک د جهالت له وجې ناخپه شانتیه سره وایي دا څه ذکر کړی دي حالانکه صحیح سنت او رواټ دګه ذکر کړی دي چې کاری په سنت کې غور او فکر او دا د روایت په صحت او ځو په باندې پختل افیصال وکي چې اې د دې دا راوي دا صحیح او قرار ولاتل وي دوی وایي صحیح ذکر کړی دي خو یو څه سنت هم ذکر کړی راوي ذکر کړی اوس نو مزید د دې دا صحیح دی او که دغل نوته ګ وایي و وای اللهه په لزت وایي عدم ل سلام تیل مغیر بر کړی او اوای الله رب په لزت بیا نه سلام تیل بر کړی نو د هغې اب پهه کوي ټول م پهسیری نم وويداررن سوان احاف په قه د هغه انسان د کوپ کوي دي چېسوک نه بیا ل سلام یا یو مزرگ تھا یا یو علم تھا جو علم خیر نسبت کئی چی تعلق الخیر دیتی لکہ مولانا عبدالحیل اکنو رحمت اللہ نے پو مجموع الفتاوہ کی چې په پو مجموع الفتاوہ کی اغاوئی دارہ کے فتاوات تلکسار سفت ایتقاد انکه کس غیر حق سبحانو حاضر و ناظر عالم خفی و جللی در هر وقت و در هر انس اعتقاد شرک است و د چا چې تاسو درا غوښتل کس هغه الله نه ما دی وا حاضر و ناظر دی په ټوټو کار باندې پویا دی په هر وخت کې په هر ځای کې نو اعتقاد شرک وایي د شرک کیدل وقال ولماونه او ویللي دي زمونږ اوولما چې واحل مشا خ حاض دتل تا لمون یب فر ورو وي او حزیری دي او غ بیا په چې و وي نو وایي تا شديته بعضې خلک کووي که نه نه وي مونږ او دا خو د بابانه روخو راځ سووک د یاره به شپمان راضي او چې رو وورې را ان سره والي او ره وایروس را شي و غه پوهشي نو دا ق د سهدا ده شیر چې تو د کوفرته دارنې فتابه قابان د چې کتابور سپه پر چ چ چې مان ل چې راجلنسته سه جهیم را تندن دغې شودون فقالله راول والمر تونو خدای را پر غمبر وقالوا يكونوا كفراً لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب و هو ما كان يعلم الغيب حين كان و هو كان لا يعلم الغيب حين كان في الحياة فكيف بعد الموت ترجمة ذي بارت سادة جرسل يوسره يتزوج عمراتاً وادئوكو ديو خدسر بغير شهود بغير دقواهانناه او نتړ لاله او بیا دا سړی او دغه ز چې زما خو دوورو کووا نیست شته بس خوده او د هغهه رسول مېګوا پوه په خبره بره نو خوده خو وا شو رسوم دس لګوا شو رسول ل سلام خو دنیا نه تللی دی نوغهته سر پهتل لکلی نو دته دا د راغ چې ګې نبی بیا سلام لی ملغیر دی او د زما نه خبر دی نو دی زماګوا شوشي نو د وي ده نبی عليه السلام فق الجن باندې علم الغيب نو مفكيه فباد الموت دمر نبات څنګه علم له امشه دا را دې موږ نور یې څونه په ځاوی دي د نو اره دې تل کوي دي چې علم الغيب یو ولادي والله نه ما را تل چا سره یې نه ګرځمشتري لقفتاوله په ساجيا سخه نمبر 335 معنی بحر الرايت جل 5 صف 16 باندې فتاوه علمگیری سفا نمبر چارم سو بارا بانده رد المختار جل تین سفا دوسو ستانوه او شراف اقبر اغمدازی کرکوڑی دی شیعال ملغیب یو اللہ دے او دالانا ماسیوا بلچازنالی ملغیب ملدہ کفر دے دارنگی ملد علی قاری رحمت اللہ لے بو سفا نمبر اکسو چتیس کیلی کی چی آلم الغیب یو اللہ دے دا اللہ نمازیوہ برچاتو دیل مغیب نسبت کول نو دا شرک او دا کفر دیں نو قالا الله ایدم اللہم یا آدم ایدم علی سلاما ام بئهم خبر کدا پریشتین بی اسماعین فاسر ریتی زنو بیاس ماهیم پاسر ده دی سیزونو نفلم ما پسر کلا امبا هم چه خبری که ده پریشتی بیاس ماهیم پاسر ده دی سیزونو خالا نویلی اللہ علم اقل لکم ایمانویلی تاسلام اینی آلا بود یقینن زپویگم آغای بل سماواتی پیلمه غیر تاسمانو والارضی و دسمکو و آلم و زپویگم آبا ها سبانی تکتونا چی تاسیت کارکوی و ما کنتم و تکتمونا وغا چی تاسیت پتوی و ا اذ قُلنا للملائکۃ اسجدوا قصدی ا اذ قلنا رب لزت اغه حکم ذکر کای کمتی فرشتو تکړه او ابلیس ته تاسو په او په طرف حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سجداو و ا اذ یتینا وقلنا ای المنگا للملائکۃ فرشتو تا و او اسجدوا سجداو کای ل ادم په طرف حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فسجدوا سجداو کملکم الا ابلیس لیکن ابلیس نکړه دغه حکم چې د افریشتو ته ویل یې سکارینا او په اصل کې په حکم کې نشته نو بیا ایبلیس د جنه کا نو د دې پرچې دې په نکو له باندې والی شو د بیا د ایبلیس په دا ایبلیس نه مردود والی شو نو جواب درې ی دې ځای کې وتفقاره حکم نه دی کړی په سورتی اراف آیت 12 کې وتفقاره حکم شوی دی لږ غورایي سورتی اراف په څه کې باندې 12 نه غورایي یقین امرش ولقد خلقناکم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ کوم ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ل فَسَجَدُوا إِلَّا لاعدم لَمْ يكن من الله مِنَ ی اللَّهُ من سااجړني الله ثُمَّ بیا بذا کړې م تاسو ثم سوورنا کوم بیا م لون در کو تا سر را ثم قلنا ل میکې بیا موضویل پرې لم ی کوم مینه سااجدي نو دی دس چې د کوون کو نو دی دس چې د کوون کو راړهقال لاډ ویل الله ما مننا کومسیز منه کو تا ل را اسا اللهته چې دا چې کاسده نه کړړه مر ک کلت چې ماته ته وکم الله ته کوم کړړی وو که اوکم بهته شووو که نه قالان میبلز نه خیر می نوزه غوره راته بې سلام ځکهه چې خلغلهې من نارې زې پیدا کړییم د وره و خلقله ور دی پیدا کړی دی من د خټ به کوم خو زه کوه کوو چې قیاې وکو اوغلط پیدا وکو وایي زې کړې د ور نه اووا السلام دی پیدا کړي د خټ نو د ور خو خاه او خټ دا ډې را مالداره ور د چې کوم شي او د زمک پا د پااسه چې اوور بللي لي د نقصان شي وررک زمکه خو زمکه چې په طواچوه نوغا ضررغونه شي شي اور د داواچ به نو نو د قییا خو خ په دیقیې دیغلت شو نو خبره مې دی پورې کوله دا ییدې راړولی او د دی پور چې په چې اار اتپه چې تختاره وکم شو و او تیې ځای کې خو کمم کړی دی فرتو ته خو د ایبل په اوکمې شامل لګه پ دی پو لکه یوځای کې موملمان نه وي او لما وي پهشررانې نو ددي او لاما سره بیا شرانلي وي یو میفیل ته یو پروګرام ته او پهځ ک اواز شي وایي موضوملمنلو روټه یاره را ځ ئ مطلب لا مشرران هم را ځ دا د شران دته خو د هغې بابي دي که نه د چې را تاسو هم را ځ نو مطلب دا کوربه چې د روت دا نو دا د شرانې پې شاملوا لګ اوسال ته بند از اوساي را غ روت تهیا کو مطلب د را ستا د في را نو ایلی الله به اوکمې شامل لغه ته نو زیاتته ی غپلنا چې مناللمللا کې فري شو ته اوس د دوس را وک کوي ل اجما په طرف دا زمل اسلام ل زما په طرف دا زمل اسلام دلته یو سوال راي چې له نهاسبا بل چا د د پول جيدي حالان ن په اسلام کې دا یو بوسله قیقت دی چې غیر ته چې دې کې و اله حرام تقبل موي چې ان الله لا يامر بالفسح بالفسحا والمنكر سرعاف ایت ته دایسکي چله هو پګنه کوي په غیر شرعي کارونه باندې تاسو داو کوي نو بیا دې تکې دې جواب دا دی چې ادم عليه السلام مزدور له وو دا سجدا په اصل کې ادم عليه السلام تنو وا ادم عليه السلام کلقبلو شان د کبل و ل کوم به مو کو کوو نو مک زمون ک بلې سره سره س چې د چاسه کو اللهله کو او یا او دا ه ابووبکرهنی لرببي مالیل کړي دا م په پریال تې او د اومت بې وانې صفا کو چې دا سجدده د ادت نه واوه س چې د عبادت باته نه واوه بلکې په دو کې په یو سریقه باندې وه یا خو دا سجده داسې واه چ آزمایله سلام کله قبله شي ځینې څنګه مونږه کیبلې تمه کوو چې د الله تعالی ته او یا نن یې لکه بند چې له ورای ته سلام کوي په تندې باندې لا سیده سلام او کیو له وسر شي سجده نو یا ته راوا سجدہ ده عبادت تا بالکل نه الله سجدہ ده عبادت دا اول نه اخره پوری یو به غبر تا داغه یو امت ته اجازه نو دیور کړي چې الله نو په سیو مرچاتو سجدہ ده عبادت وشي نو اذن ہے لکم قلنا تی بالمنگا يل ملائکتی فرشو داو سجدو کړي یادم په طرف دا صلی سلام یو فسجد بالملائکتو نو فجد دوس چې ز کا فری شوو இல்லفییز لکنې نبللي سوونه کړ ان کارو ک د سج نه اوس ل بره او ځانې غټوګلووم ځانې غټو بړلو چې زهخ د ته خ زهخ د ه بده راته صوره راف اعتواره چې سوو میلوملو وګانه او نې دله په علم ک منل د کاثرران الله د خو و چې دا کافر دی چې د سج ان کار و کوو لکو پر شو یا و کان شوده من القافرین د کافرانو نام شوده د کافرانو حدیث شریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایو و انسان طول مرتن کئی کئی کرونا کئی کئی کئی کئی جنا ث یولش پاسی له پاتی سی مے دا انسان مے شرف او د کفر او دا کتي کنا مرتکب شي او جهنم تلل او کله ای و انسان طول مردا بدای چارو نه کای کای کای او پاخری عمر کی توبو ماشي الله ای توبه قبول کی په اخلاص توبو ماشي الله ای توبه قبول کی جنت تلل لکه لموسال سلام له واخا غ sahibin طول مر په سحر او په کفر کی تیر کړه او چې پاخری واقعی توبو ویشه ایمانه راوړو او پھر اون هغه قتل کو لشیدان جهنم تلل جنت ساې سر می په ه کې را یو سړی وټفللی نومو و او په یوه غناوي سر ف پلهله یو ځل یوخر د راغه او ددون پیسسي او بس تقریبا نه شپیتهجرمه یادناه هغې په کار د دو ته و چې د به داله پې زر کوم شپته نه به در کوم خو ته ما را تاته س دغه ته ک دی ته وای چې ما خو سر په کار نهدي کړی و خير مجبورو و ډیره زیاته د کار ته تیار اوسه چې کله دې کې فل د دې سره دینه کوله نو داخه ته توله ریګې ته وځي یتي ټول جاری ما په مجبورو کړی وني خو ته په خپل راغه پیښې دی او غوسته دې په واسطه دې کارت څنګه تخو دو زه وته ما په جن کې تردا کار نه وکړ اوس چې دا وکم و دا خونه یاري دې په خوري سره دې فل پر دې ورکې یو اصل راغو ورک د خپل جنا پاهیدو او وځي وي وای تا ل چې ما نه کوي پیسې درکړي ځا مې درو او زه ته سړیش په تېليم نکوم او ما رتو نکوم نه هم توبه وکړم په اخلاص توبه وې تا خدای کارو سپېله نړۍ مرشم دې سپېله نړۍ مرشم شهر لال نارو د هغه پر دروازه باندې کېلې چې قطع کبر الله لټلین کول لازم کیفه لته ما ټولونه نهونه ما سپېړي دی ولی زه ته د نور مرخه په گناه کې تیر شو نو اسې څوک په سماع خپل معنی نوم ناخلي چې کوګوننګار او زایکري زایکړي نو الله پاتې کوي یوکا الله یې صفایوکا چې موږ ته ټول کو نو خبره مې دی په ور کولا چې چرته د خپل عبادت چرته خپل درس تر 33 چرته خپل انفاق چرته خپل دعوت ته مسلمان سره په خیر خې کړه باندې تکبور ژوډیره تکړه یې ژوډیره بازار او ځوونه دغه درښنه کوم او ځوونه په یانې ن کوم او دا غسیل پیاده ځم او دا څنګه پیاده ځم او ځوونهونه ملګری او دا کومو دا کوم چیرته کې د بل بندنه په خپلې عبادت باندې ځان وڅښلو غني په یو منځري بې کې کمزوري کې په اخلاص کې د څه په خپل او نیکو باندې ځان برتر غني وره ابلیسพา دغ خوډې روم وو هغه خو لا دنیا بادم نه وه چې د غه وخت الله دا کړی او څومره ننییک یا کړی و خو چې د یوي سرد کار و کوو په د یوي س پوری دی نه دلاړو ک یامهته پورې لا نهتی شو بعض پګري بل کاروړ بې را ل ش ما خوته ما خوتهته او د لې ل رالو سر را الله را بې زت دی د خ تا به پهمت غفه هم س نهوه و ایزا از گرد داشت. قرآن تا بچین استو از باتنی بدیگونی. داوت بدیو چلو لدنیا از باتنی بدیو کی. بیان بدیو که د ایسان دا دیوار از پاستاز از از ملگره. اللہ و ایزا از از گرد و سکی. او داخرات انجام خواه اللہ تا پتز اللہ دی زمنا استقامت نصیب کی. سره زمون داستازان و دا مور نارا دا دول محیدی رو ملگرو. دیر خلا ترغه دی قرانته او خپل پیدلړه لړه د شیطان په جریان شو د شیطان په طریقه باندې روان شو نو وکانا مینل کا دې نه لیسو ګران نو وکانا شو دې مینل کا دې نه کافیرانو نام څه بسخه تر پور کې وائی زیادت آغا وقال ربک چوینی راستا فریشتو تا چیخی ننزر پیدا کون که بزمکک که خلیفا یو نائب دا یو بلن یا نائب تا پیریانو یا تابیدارت پلن قالو نویل دی فریشتو آتا جلو آیا تتیدا کئیم فیہا پتیزمک که منا تو کپسی دو جبسات بکئی فیہا پتیزمک که ویسی وانا نو مونږ نه سبيو باقي بیان نو به ام نिकासادو نیت پسې متونو باندي ونقدس لك او پاکنو ذات فله ې نه زهله ب پوهږم پهسبانېله تاله او چې دا سپ نه پوهېږ له ماوي اودل عدمله ما تهبلې السلام تا سر بې زنو کلله ډول د زور مطابقه سما زه هم بې پیشکل دا نومونل ال الملاکتې بمهری شبانې فقاله خبر را کو ما دا بس معه اوله فا سر ددي سزننوو ان كنتم ساده کې ک خالونی الفلسطو سبحانکا پاکیزت آل رعی اللہ لا علم لانشتہ علم ممتا اللہ لیکن معا غیلم دی اللہم تناجتہ ممترا کردے انکا یقینا تو انتا خاصتا العلیم و پوئے الحجیم حکمت والا ذاتیم فرميل <تصفيق> الله دم دمل السلام ب هم خبر کا جا فريشلي از دي سزونه فلمما بع هم خبر و وا السلام دي فريشته د زم فثر د دي سزننو قالانو فرميل الله لمقولكمم مانوي ل تااس دا اني چې قناز لم کوي غب غ بس زماوادي قیل مغیر لازمانو وال عرضرض دم کو عالم موض قوي جمع کون کوم تکتمو چې تاسو په و او یاد یات کای وروقت ویل موږ فرشتو ته سجلو کایله آدم په سره دا دمل سلام په سجدو سجلو کفرشتو الا یفیز لیکي دبل کړه لا ابا ان کاری او سچینه واستقور او ځنه کټو کڼلو وکانا اووذ تلپیلم کی یا شوده مینل کاپری د کاهirano